Transmitem Mitică Popescu, comedie de Camil Petrescu. Interpretează colectivul teatrului de stat din Târgu Mureș. Înregistrare din spectacol. Suntem în București, imediat după primul război mondial. Scena împărțită în două reprezintă biroul funcționarilor și cabinetul directorial al unei băci. Zi de vară. La ridicarea cortinei, toți funcționarii, adică Buiac, Casierul, Jean Goldenberg, Didi și Angela, se găsesc la locurile lor și lucrează. Lipsiște numai Mitica Popescu. Intră subdirectorul. Da, unde-i domnul Mitica Popescu? Bine. Să-i spuneți să mă cauti în data ce vin. Ia domnul director. Popescu, să a ca mar, Dacă intri în cleștele asta cu atelari, proastă asta afacere. Săracul! Păi zice Sărăcu. Ce, vreți să ajungi cu tot afaniment? Eu cred că nu-i întâia oară cât vine când poftește la slujbă. Eu știu una ce bună. Câie leafă, a să faci și serviciu! Eh, la noi, n-ar Nu se pomenește ca un funcționar să vie târziu la slujbă. Musa ai să vină înaintea domnului șef de birou, că altfel nu are drept la leafă. Leafă, domnule Contat, nu să nu mai vorbim de leafă. Și să nu vorbim, că săptămâna trecută s-a dat un nou spor. Și ce să fac cu sporul? ce să faci cu sporul? sporul Aia, acum de trei ori leafa din de război. Aveai 150 de lei. Azi ai 450 de lei. Da, șef. O fi puțin pe tot a când s-o ridica iar leu la valoarea lui de aur. Și-aș absolut sigur, domnule Goldan, dar și-aș e absolut sigur că de e asta, așa și fabricator, din pricina speculantelor. <coughs> Suntem o țară bogată. Salarea a crescut de 3 ori și viața s-a scumpit de 10 ori. Da. Pachetul de regale a ajuns 5 lei. Da, tramvaiul, era 15 bani acum s-a făcut un leu. Ce da, tramvaiul ca tramvaiul. Da, la altă. M-am dus să cumpăr roșii ca să facă neba Bulion, că a venit toamna. Înainte de răzbe, când vrea să facă bulion, eu ceam la bariera moșului și-l luam cu 5 lei un cartă roșie, că era 5 paralei kilogram. E, cât crezi că mi-a cerut ier cu un cartă roșie? Cât? A, spune dumneavoastră. Nu, nu știu, cât? Nici nu-ți bine să cât crezi, domnule. Mi-a cerut 60 de lei. Hai, fun. Cu 60 de lei l-am un costum de haine. Ha, nu, să fii sănătos. Acum un costum de haine, 600 de lei. Aplicați asupra registrelor, toți lucrează în tăcere. 20 ianuarie 1921. Ha, poftim. Și asta e o afacere proastă. Domnule, șancol Coltenberg, îți îți zic să mai faci aprecie. O, te, te pe banca și, mă rog, de ce mi interzici? N-am și eu dreptul să spun părerea? Mă rog, nu era o afacere proastă să cumperi patru bagoane de pălării ca pe fără să știi că e o diferență de 20 de lei la pălării. <coughs> Ai vândut dumneata vreodată pălării? Atunci să mergi la pălării, la ultimul. să vezi cum spune clientul. Lasă-mă domnule, cu cea de acolo, mi-i de dincolo și arată o pălării gri. Nu venit. Domnule Jean-Coltenberg, te voi reclamat! Și, și, și mă rog, de ce să mă reclam? Dacă dumneavoastră nu mă pricepe, nu trebuie să faceți afaceri, asta e foarte logic. Și pe urmă o bancă nu trebuie să facă apață și de cont propriu. asta e bancă, domnule! Da. Nu-i societate comercială. Poți? Da, poftim! Da, poftim da. Uite, de așa din gheasuită. ce-ți pasă dumnei tale? Ta ești funcționat aici? ce pasă? Că suntem aproape de faliment! Nu mi-a dat, știi că înainte banca a ocupat tot imobilul? Așa. Uite acum, de la moartea patronului, ne-am închesuit aici și trăim din chirii. Ha. Și dacă mănânc și eu aici o bucată de pâine, nu trebuie să-mi pese, nu? Hai poftim, perseverența noastră, cumpără două vagoane de caloși cu vârf rotund, când de două ani de zile se poartă chete cu vârfa scoțetă. Erau oferiți mai ieftin, las că domnul director... Ce deci, domnule contabil, -mi voie să mi voi voie să-ți spun o vorbă. Galoș cu din rotund, pentru că poartă cheațe cu vârf nu se cumpăr nici pe degeaba. <laughs> e păcat de chirii și transport. Domnul director Valtizeanu <laughs> trebuie să știi cum merge piața. <laughs> eu, dacă aș fi fost director... Nu no, bine, A să <laughs> cu eu, domnul director, că vrei să iei locul nu. No, la <laughs> Vede, no, <la> no. <laughs> <laughs> domnule, e aproape 10 și jumătate și amicul ipul că tot n-a venit. Ești dai merge banca, ne no. facem toți de cap. Dar azi pățești de cu gușteru coțelat. Mi se pare că l-a văzut în trăsură ia. Da, lasă-mă dragă, că vine-i face. Toată ziua în trăsură și după aceea vine aici la mine după acolo. Da, da, da. Să te tătezoare să mai bară la cap da, da, și să se da, da. de toate femeile. Nu no, vezi, bătuț, ai ai. Domnule casier, Dumnezeu n-ar fi trebuit să spui o vorbă ca asta. Radici. Da, Când era fetița bolnavă, mi că ți-a ținut locul și no. aici și ți-a și lucrările la çantă Bine, bine da, nu i-am plătit. Uite ce asta Dumneata ta la altcineva, știu eu cum e plăcut. E mitic băiat bun. Bă. Strate-mă da. pe mine, că sunt să Salutare! Sacuile? A, a venit direct? Dumneata să fii sănătos. O spus, domn subdirector, că musai să te duci la dumnealui când vii. Fii te ars. Ah, puțină-n față. Ei, domnule, la da! da, da unde da, aici? ce -i? Lasă-mă, domnule, cânt de necazul. Vezi, mă cheamă directorul și îmi dai voie să cânt măcar de Ascultă-mi, tică. De ce ai întârziat, mă? m A, a, Ai mai? nu vrei să-mi spui? Te cred, boieroa ai că dracu. Ei, ei, pui. Jaune, dacă știi, toată noaptea. Adine ori mi-a dat drumul. Se ruga de mine să rămân, să-l dau dracului de birou. De ce nu l-ai dat, domnule? Să-l dau, e asta. Eu am principiile mele, domnule. Vreau ca dama să mă As, Ascultă-mi, tică, pe parola ta că-i Da, iau, dacă vrei să spui și numele. Cine. Mă salutau la cheie până la pământ. Ascultă-mi, tică, unde ai cunoscut-o? Pe cinema. E, cum pe cine mă, îi dau de azi noapte, Ah, a, a, pe stradă. Pe stradă? Și-a a, și -a făcut patronul o, o dozină de fotografii mărite la cu cumnatul meu. Le-am adus. Ascultă-mi, tică. vreau să știu și eu unde ai cunoscut-o. Ai, ai, ai cunoscut-o de curând? Da, da, da. Aha, hai, mai, mie nu-mi spui mai. Nu, no, nu, no, mai de mult, rag, asta e o chestie mai veche. Hai. Tu, tu o cunoști din vedere, o, o, e un așa, cunosc. așa, bis, cu monoclul. Ia în fiecare zi aperitivul la cap și a eu. Mitică Popescu! La direcție! Mitică intră timid și îngândurat în cabinetul directorial unde se află subdirectorul. Ah, bine ai venit, domnule Popescu, domnule bine ai venit! Și <fânt> domnule director! Am să te dau afară! Nu mai merge cu indulgenția, dumneavoastră nu sunteți oameni! vedeți, domnule director, Ce să văd, domnule, ce să văd? Domnule mic, dacă vă vă eu de ce nu am întârzi? Văzut din dumneata vreodată de un an și două luni de când am venit de la rația întârzi la birou, Știți dumneata la ce oră am venit eu asta la birou! Domnule director... Ce, domnule director, la ce oră am venit la Virau? Dumneavoastră ați fost cel de tâi, Nu cel din tâi, domnule. Nu cel din la am venit. Nici servitorii n-au venit să-l domnule! Nici servitorii! Cine ați-am vii la 10! Eu nu am găstat cel din tâi, nu sunt și eu, domnul! Eu de ce nu-am târzi? De ce voi decât să vin la 10? Cine ați 10? Hai! La cursă, de cai! De ce nu-am târzi? Taci-le-n N-am auzit eu că mergi la cursă! Shhh! cu drăsură și coroviții cerea cont aici, funcționarca dumneata nu ne trebuiesc. S-ați sfârșit! ce cu ghetele alea? Mor dacă n-ai pantofi de lac. Ia uite-te la mine. Că just sub directorul. Eu respect banul, domnule, dumneata umbră de cu femeile. Domnule director... Cu ce nu femeile, domnule? Ești concediat, domnule, profesor. Tu înțeapă de mâine, ești concediat. No, no, chiardă... Acum zice-mi no. sărzi, domnule, ce nu-ți face de slujbă? No, ce să te iert, domnule? Cum. Cum să te iert, că nu e prima oră când... Nu mai fac. Mitica se întoarce în biroul funcționarilor, afișând calmul și nepăsarea. Eva, bă, ți-a frecat ridica? Mie? Încă nu s-a născut la care să-mi frece mie, Ritica. Me am trântit vreo două, dar a rămas de cior. A, a, a, a, a, a, ce ți-a spus? M-a așa, că de ce am înferziat? M-am șcurat târziu. E, e? Că o să vă înlocuim, da? Po, fi demisia. Știu, o țin în permanență la mine. Demisia bătută la mașină, înțelegi mea? Da. Păi când mi se oferă, între parte, 15.000 de lei pe lună... Da? Încercați să mă ia așa. <laughs> găsiți-o. Domnule. Mie nu-mi e frică de nimeni. Ce crezi că mă sere cumva banii sau situația cuiva? Ce? Dacă e moșterit dumneavoastră sau dumnealui, o moșie sau altare, crezi că n-am eu de coșul cu o Ehe, Să nu-mi mie pe mână. De aceea, dumneavoastră și hai, tu? Da! E. Sunt haide. Așa place. hai, Așa cum facem. Hai! Păi, bunicu, meu era vestit un cu să-l aibă la del. A fost cu ăsta, luat de la bogat. Ce? orice la Așa o să fac și eu. De unde-i dumneavoastră, pa la ha? Ca bărcământ! Se confiscă! Dar, bine, de unde? Atâtea fabrici? Bă, nu ca să vedeți că așa și pe dincolo. A, dumneata ești miliardar! Ei bine, pac pac, urmă aici! Domnule Mitigă! Miciu, domnule Mitigă! Pac pac! În mine, fratele poate să-i... <laughs> domnule Mitică Popescu, altceva mai știi? Te Aș mai știi eu. Îmi dai voie să spun că ești obraznic? Da, hai să mai portești dată să te mai duc la dans. Pum. Lucrează din nou cu toții. De ce nu a venit A fost aseară la nu știu ce vei de petrecere. Se vede că a fost și pe că nici eu n a venit. Ascultă, e adevărat că între ei, e ceva? Uita, a devenit curioasă! Dar, în urma nici nu ar fi, dragă, e e tânără, frumoasă, bogată. Am moștenit banca asta. Cred că trei alte păduvie i-a ajutat. nici nu erau. Când ai 38 de ani și ești așa elegant, care. Iar... Vă ei. rog, vă rog, asta nu-i convorbire care poate fi permisă. Aia, să... asta e și de ce nu, domnule, nu vezi că pregătim viitorul băncii. Mă yeah. ridăm pe patroană cu directorul. Ce vrei mai mult spre fericirea norodului? Mm. <laughs> și cred că care să fie fericită? Deci, sigur, dragă, dacă înaintează în grad. Cum înaintează în grad? Ia tocul și începe să scrie repede ceva. Iar e. să no, De fapt, toți așteaptă curioși. Când a terminat, mi-ti dică, îi întinde lui Jean. am să strig gura mare ca să audă chiar și Hector, ci grozav în O patroană. Subdirector! <laughs> domnule Mitică-Popea! Val dracului Mitică-Mă! Mitică, de unde le mai scoate? Domnule, acum le la capșa! Bine, domnule mitică Tu Dumnezeu, ai tăiat sus pe doamna Polbetara-a Nu-l facă, nu -nice. A venit patroana! Giorgeta Demetriade, patroana cum îi spun funcționarii, a intrat în cabinet la subdirector. Casierul urcă și el la direcție. Cei, domnule Cerbanez. Vasiliu, cer vina și tot pe 2000, pentru chirie, domnule. Nu, nu, s-a E bolnavă. Nu mă interesează. e destul că îi plătim lafa de uplut de zile. Vedeți că am ajuns de râpă? E tot la spital? Da. Provide, rog, 2000 de lei. Suzia și copiii au primit la cope mai. Da, da. Spune unii care iau bani să treacă mai întâi pe sus da. pe la mine. Poate mai găsește ceva prin cameră. Bine, doamne. Da. <coughs> Doamna, am fost de două ori. Ei, a, a spus că ne dăm ultim termen până apoi mâine dimineață ce e de făcut? Nu știu, doamnă. Păi de unde să luăm banii, că expiră și îl peca. Cătă noapte ne-am întrudit capul, doamnă. mai știu cui să mă adresez? Între timp, jos, în biroul funcționarilor... Ja, ne dăm tocul, ne Dăm tocul, pe urmă, scut pălțile în bandat. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Domnule, sunt nu mai stau în banca asta, eu sunt nervos. Asta mi-întreba dată! Domnule, mi ti i i i i i i i i i la. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Patruana fulioase la culme se întoarce în cabinet urmată de subdirector. Cum vrei să mai nargă deocamdată? Cum vrei să mă dezincreditezi? Domnul Istuparu str पुniu. Scandalul ăsta e. Știți domnule, ce? În acest moment sosește și directorul Baltezeanu. Serdar. Dar ce este, domnule, ce s-a întâmplat? Scandal, înțelegi? Am avut scandal în bancă. Scandal? Cine am Domnul Mitică Popăscu, dă-mi afară. Domnul Mitică Popescu, de ce faci asta? Manifestați antisemită! De asta e arde dumneavoastră acum lui acum Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Cum nu, nu, nu, Ia, lasă-mă de mult, nu, nu, nu, a nu, nu, Acum am aflat! Dumneata nu, că nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Domnul acesta. Dar nu l putem da afară. Îl amendăm cu la factorul. El duce în schilare tot și Este unul dintre cei mai buni contabili din București. Trebuie să punem product de pâine. <sus> nu și să e treabă, lucrare după tonie! Ar fi ajuns de parte dacă era om serios. Te avem puțin noroc. Dacă domnul secretar general că mai pe scandal. Ce, Ce secretar, secretar general? general? Domnul Georgescu de la minister, Zic că bine chiar acum să și facă o idee de posibilitățile de noastre. acum? Nimeni, doamne, din registre. Georgescu. Funcționar de carieră, a fost făcut din șef de birou. Da, să pricepe. Bine, la din hârtirii, registre. Mai curând în mine se cred că vrea să-și bată joc de noi. De o lună întreagă ne poate cu vorba. Părea cel puțin binevoitor? Da, așa mi s-a părut. Atunci, că trebuie să cercetăm păstrâi dosarele de conturi și grave. Care toți strig. Dumneavoastră, adică, doamna și noi doi. Lăsați-mă în pace cu registrele dumneavoastră. Știți foarte bine, habar, n-am ce cont, sold, birament și E că se poate să spuneți ca a dumneavoastră, patroană. Eu, patroană? Și cum asta de prost, găs, domnule Balticano? De nu, de vedeți, eu știam că vă supără, așa vă spune toată lumea, credeam că știți. Cum așa am spus toți. Și dumneata am gătit 100% a Poate că dumneavoastră chiar vă iritați, dar sunteți iritat că mă tot vezi zilnic aici. Păi, domnule, dar cum vă puteți închipui una în ca asta? Toată lumea știe că vă asta, vă nu scocitați ajutorul de contabil. Domnul, mitică Domnul, mitică el mi-a și poricul asta stupin. Domnul acesta a trebuit dat afară, imediat v mai spus. Da, nu, sincer, vă spun, am bănuit că numele ăsta vă poate supăra. Tine. de Mă supără chiar foarte mult! <sus> Fiindcă din când în când mă interesez și eu de ce ce-ați întâmplă în banca asta de care e legată soarta mea, și unde se iau hotărâri numele mea în numele, meu? au arătându-mi se și hârtii din care nu pricep nimic, să-și bată funcționarii, joc de mine, cu spatroana. De deci, ce, nu matroana atunci? Doamnă, vă rog să să mă scuzați. iartă m am devenit nervoasă. Fabrica asta m-ar salva. Ce oameni. O acolo părăsită. Se strică și bruma de mașini care a mai rămas. Nici n-ar fi știut de ea dacă nu o descopeream noi. <gri> Ar fi amuzat dintr-o simplă excursie cu mașina îmbanat să iau s-o splendidă. Eu nu știu, <gri> dar mi-ai spus că dacă nu ni se închiriază fabrica asta suntem ruinați. Ruinați. Da, fără-ntoială, doamne. Fără-ntoială însă că ni se va aproba concesiune. La ce ori a spus că bine? Zice <coughs> că înainte de 11, doamnă. Bine, dar atunci ce facem? Păi nu facem nimic. Când venim veni, îl conducem prin birouri, arătăm registrele... Ce birouri să sim... arătăm? Ce registre? De 10 ori m-am întrebat dacă avem o simplă bancă sau o fabrică de găsături cu personal format. Personal format? Um... Am o idee. De ce-ar fi să-l plimim mai bine sus la mine? Improfizăm câteva sticle de șampanie, ceva eclene greu? Da, da, nu este o idee da, sigur că da. Așa, țin minte că nu ce bărbatul meu. O să punem pe cineva care îl cunoaște, să-l aștepte jos. Da. Tot de nu că, în sfârșit, de <coughs> primă cu bine, tocmai atunci. Și o să-l aducă din exus, nu? Dar cine îl cunoaște, da? Contabilul. M-am însuțit odată la minister. O să-i explice că toți funcționarii sunt însuți. o aniversare, în sfârșit, ziua mea de naștere, nu? Îmi primesc 20. Uh, <coughs> nu. E ziua noului meu. Așa ne prefacem că nici nu-l dar că ne pare foarte bine, nu? Bine, doamnă, dar astăzi e sfânta Filoctea. Ești sigur? Domnul Stupariu știe mai bine decât calendarul, doamnă. În fiecare duminică și citește cazarea la biserica... Sfântul Basile. Nu, no, nu. No. Ei sfârșit, mă cheamă Georgina Filoctea Demetriad. Nu? Nu. No. No. M-am găsit. E ziua dumitare, domnule Stupariu. De ce nu, doamne? Primesc și daruri cu mare mulțămită. Asta îi primești 58 ani. 56, e doamne. 57. 50, citește, te rugă, avizul și pe urmă spune-le la tot să vine sus în locuita. Subdirectorul coboară în biroul funcționarilor. La un semn, toți se ridică în picioare. Subdirectorul citește solemn avizul. Având în vedere că manifestație e cu caracter antisemit, sunt de natură să tulbure bunul mers al băncii și mai ales sunt din natură să ne compromită în fața lumii din afară, Direcțiunea amendează pe domnul Mitică Popescu cu salarul pe o jumătate de lună și își exprimă dorința ca pe viitor, asemenea, excesă, să nu mai aibă loc. Prinde asta cu o țântă deasupra calendarului, Ie, vă mă rog. Stăi! Dumneata ai să-l jos pe domnul secretar general. Îl conduci sus al locuința domnei prin intrarea cealaltă. Spui că e o aniversare. să Păstă 10 minute, toată lumea urcă. Sus de locurința domnei! Să câteam pe domnul secretar general! Și iese. Mai Jeane, bă. Uite ce, pe mine nu mă cheamă mai Jeane, mă. Mă cheamă domnul Goldenberg. Ascultă, da, Jeane. Nu, nu, v-am spus că mă cheamă domnul Goldenberg. Genică. Ce, mă? Ce, ce dorești? Dă-mi, da, 500 de lei să plătesc amenda asta, mă. Îți uh, uh, uh, uh, uh, uh, dau. A -a Ascultă mi Da, Dar de seara ce facem? Am auzit că s-a deschis pe păcărești o grădină ceva teribil. Dragă sunt curățat de seara, mănânc. Singur. Plătesc eu pentru tine, le-am câștigat la un schimb. Mai vine cineva vreo fată? Eu, eu n-am pe nimeni. Tu? Nici. lasă că mergem întoi. Mergem mai. Haide, da. som ah. lor mai repede, mai repede! Dragă frache, e timp de sturg. apoi Voi nu mă sperie domnul secretar general. Nu nu să un. Domnul secretar general. Nu te mă. că <laughs> de povenești că te Da te cred! Ești fenomenal, domnule, date la uz! L-ai cunoscut dumneata, pe secretarul general de la industrie și comerț. No. La cap și a dat și mâna cu mine. Ah domnul Mitica Popescu! Am auzit, am auzit, numele dumneavoastră mi-e foarte cunoscut. Ești fenomenal, domnule! Nu există o mare în țara românească pe care dumneavoastră să nu-l cunoști! Domnilor, zece și minute! toate lumea sus! Toți funcționarii își strâng hârtiile și ies. Nu mai Mitica, mai întârzie puțin și rămâne singur. Deodată se deschide ușa de la intrare și. Nu <laughs> ce-i cu tine, mă, Mitica? Ce, ce faci fie, mă, aici, Eu mă? sunt funcționar aici, dar tu, tu ce cauți? Ai nevoie de ceva? spune mă intervine îndrevine pentru tine la nu, a venit eu așa. Dar ce-i cu tine, mă? Nu te-am mai văzut de 5 ani, mă. Exact de greu te-am văzut de pe tine. <laughs> Tot păcătoasă ai rămas, <laughs> Mitica. În clipa asta intră patruana urmată de director și de toți funcționarii știți pe domnul Mitică Popescu? Pe Mitică? E asta e. Am fost camaraz de regime. Cum tu? A adică dumneavoastră? Sunteți secretar general? Da, dar dă-o acum mă cu dumneavoastră. Da, da, ce văd serios, mă? <laughs> Doamne, Mitică Popescu mi-a făcut cel mai mare bine pe care putea să-mi l facă cineva în viața mea. Nici nu știți ce suflet are omul ăsta. lasă Oamenii, doamne, îmi dați voie să vă spun: se cunosc la jocul de cărți, în rivalitate amoroasă, dar mai ales în fața morții. Omului acestui îi datorează copiii, imediat viața tatălui lor. În război. domnul când... Mitică Popescu a fost pe front? Dacă a fost pe front. Doamne, în seara zilei de 14 august 1916, sergentul Mitică Popescu s-a oferit cel din tâi să meargă cu oamenii lui. Să captureze postul dinamic de la Predeală și să rupă bariera de la vamă. Că zicea că otrimete lui unchis -o la țară să facă o iștie de cadre. A fost rănit în primul sfert de ceas. Dar după o lună s-a întors pe front. A primit și o medalie. De ce nu porți virtutea militară, măi, Midic? mă dragă, înțelegi, e lume. Personal am însă socotelile mele cu Midic. Cu nimic nu m-aș putea plăti vreodată de ea. Dar cum? Eram pe front la Oituză. Ne întorceam dintr-o recunoaștere. La cinci pași de tranșie, inamicul a deschis un foc de mitralier. Trei din camarazii mei au căzut. Eu am fost lovit la ambele picioare. Am căzut și eu ca o găină, descoperit. Nemții trăgeau într-una. Am strigat, nu mă lăsați fraților, am copii. Nimeni nu venea. Nu știu cât am stat între rețele. Când l-am văzut pe mitică, sărin peste mucia șanțului. M-a luat râși și într-o clipă m-am trezit în adăpost. Îi sărutam mâinile, că așa la război. Când m-am văzut între nefastă și copii Uite, ăsta no, Nu, nu, nu-i nu, nu, nu. adică nu, nu, nu, nu. Nu ca, no. Domnule, secretar general, nu poftiți puțin sus? Mergem să vizităm fabrica Nu, mergem întâi sus la lumița mea A, nu e aici fabrica? Nu, să Mă iertați, dar sunt foarte grăbit Domnule, secretar general, ați face o mare plăcere Nu, nu, nu, scuzați-mă, la ora 12 trebuie să plec într-o lungă inspecție V-aș lucrurile să fiți atât de bună să-mi acordați o scurtă discuție aparte, cu Mitică Popescu. Da, desigur. Ies cu toții lăsându-l pe secretarul general numai cu Mitică. Ascultă Mitică, dacă e vorba să dau fabrica unora fără inventar, atunci să o dau ție. Mie n-ai? Da ce? Numai peștii și excrocii să trăiască în țara asta? Dacă ai vedea tu ce văd eu în fiecare zi la minister, dacă ai ști tu cum se adună averile în țara asta, nu mai pe lângă legi. Nu mă duie de rog soarta băncilor și a cuconetului ăsta, parfumat și la E dreptul tău nu fii prost, că ești băiat deștept și la nevoie și preceput. Pești de naiv, de de, de modest. Ia tocul și scrie. Bine, mă ai dar eu habar n-am. aici. Domnule Ministru, subsemnatul. Asculte, voi nu aveți mai aici o secție de mărful, de țesături, ceva? Nu, nu. Bun, va să zic că este. Și tu n-ai fost cumva funcționar la secție? Nu și nici n-am văzut așa ceva. Perfect! Specialist. n -ai? Specialist în comerțul de țesături și filatură. Vă rog să-mi pentru a pune în funcțiune fabrica de țesături și filatură abandonată de inamic la Bocșa Multană fabrică lăsată în părăsire și supuse în temperire. Pum, da cap. Perilor, da Mă oblic, Ca după ce o voi folosi 10 ani, să o înapoiez statului în stare de funcționare. Așa, semnează. Nu mă, dar eu, am bar mă. Mă, nu fi aiurit, mă, că ești mai deștept ca toți și la nevoie să înveți. <gătă -s> Așa, uite, se aprobă. Așa, hârtia asta valorează acum singură, fără comisiune, 3 milioane. Du-te nene și înregistrează. La nevoie ia și un asociat. Să trăiești și să-ți dea Dumnezeu noroc. Naie, naie N-ai, nebunit, Așa, măi Secretarul general pleacă. Mitică iese și el îngândurat cu aprobarea în mână. Și în clipa asta o zărește pe patroana care urcă îndurerată scările. Stă pe gânduri, își frământă nervos mâinile, își mușcă buzele, apoi ia o hotărâre bruscă și intră la director. director. Ei, domnule, ce, dorești? Aprobare. domnule, ce-l vrești? Aprobarea. Domnule Vitica Băvescu, ia-l alături. Nu, nu, te rog, te rog, văd. Domnule Vitica Băvescu, hai să facem 2-2 afacerea asta. Eh? Nu, nu, nu, dace bănci, ce să mă mai amestec eu una. Esa banca, domnule, ce-i de cu banca. A facem afacerea asta, 2-2. Nu, că până nu se vinde casa. Dă-mi un milion, un mi comision, 2 milioane. Hm? Nu, nu. Vreau să dau bănci. Mitică iese și pe scăr se întâlnește cu patrona care tocmai intră în cabinet. Rămâne nemișcat cu privirea pironită în urma ei. În acest timp, în cabinet, directorul întinde patroanei aprobarea. Aprobarea? S-a aprobat? Domnului Mitică Popescu. Domnul Mitică Popescu a oferit această aprobare bănișinoasă. Pe ce condiții? Fără niciun fel de condiții. Cu fără niciun fel de condiții, cât Nimic, doamnă, nimic. Nimic. Intră subdirectorul. Nu pare avem aprobarea. A dat-o domnului Mitică Popescu și dumneavoastră ne-a dat nou. Sunt salvat, înțeleg! Ai, stupi la armâțele! Emoționată, patroana iese să-l caute pe Mitică. Acesta e tot pe scări, tot nemișcat, privind tot spre ușa pe care ea intrase în cabinet. Domnule, Iubică Popescu, îți mulțumesc. Ești un adevărat suflet. Secretarul general avea dreptat. ne i-a salvat banca. Îți mulțumesc. Emoționat și încurcat, dar fericit la culme, Mitica se întoarce în biroul funcționarilor. Am salvat banca. ce, ce salvat, mă? Fabrica, banca, tot. Mi-a dat în aprobarea și eu le-am dat-o. Ai, ai dat aprobarea? Băi, bă, ești un, un dobitocu, un, un idiot cu clăier în de creier. De ce nu m-ai întrebat pe mine? Ce fabrică, domnule? 30 de milioane de fabrică, domnule? ascultă mă Mitica, dacă, dacă ai avea nasul umplut cu câlți... Dacă ai mâncat, nu mai trefoi. Și dacă ai rage să dea o găleată cu apă, o, o afață mai tămpete nici nu puteai să faci. Ce fără? Ah, <laughs> păi așa ai ceva mai rar. Între timp, în cabinet... De trei luni îmblăm după aprobare. Am văzut că poate ca fi grijin. Scuze, domnule Baze, de anumit. o Tot avem șampanie și bufere. trimite și invitația. Te rog să pe domnul Mitcă Pobescu la, la ora nouă și jumătate din seara. Scuze, de ce crezi că a făcut asta? Crezi că domnul Mitică Popescu n-a putut să vândă sau să valorifice aprobarea în altă parte? Dumneavoastră, ce credeți, doamnă? Cred că... Cred că mă iubești. După cât e desafăcit. Scuzați-vă, da? mi se pare și mie că s-ar putea să fie Domnule Stupariu! Doamna? ce crezi despre domnul Mitică Popescu? nu e serios, doamnă, nu e serios. Bun, nu serios? Doamnă, e un băiat foarte bun, dar îi cam zăpăcit. Și ce ale nu face asemenea gestul, domnule Stefani? Din zăpăceală îți păleria, dar nu dăruiți milioane. <laughs> Uite că la asta nu m-am cugetat, domn. Și subdirectorul coboară la funcționari. Domnule Păpăscu, sunteți invitat de seara la ora nouă și jumătate la sărata pe care o dă doamna patroană. Ai înțeles? Rane, te ia Diseara mă singur. îmi pasă, dacă crezi că aș mai sta la masă cu un dobitoc, Hatini. Bă, tu am zis cine vine la sărata patroanei. Toate damele din elită, uite, așa o să defileze prin fața da? directorul. Bravo, domnule Bintică Popescu, bravo. E să te vedem dacă și diseara la dans și tot atât de tare ca în comerț. <laughs> în frac sau un smoking? Cum, în frac sau un smoking? Cum vrei să vii la o seară? Da. Desigur. Și directorul iese. Subdirectorul pornește și el spre cabinet. Atunci ne-am înțeles, domnule Popescu? Vezi să nu-mi de, nu de sară, cum s-o obiceiul hospital. Nu viu, oficiară. Cum nu vii? Nu viu! O, oh, trăzniește-l, domnul! Subdirectorul intră, în cabinet. Trebuie să mă spun, domne no, că domnul Vitică Popescu nu vine de sară la sărată. Sii ce? Nu-l cunoaște? este deci, adorabil, este cu adevărat adorabil acest domn. Nu no. te poțam aici. Domnul Mitica Popescu poate să mă refuzi dumneata pe mine? Trebuie să vină la Doamnă? Doamnă, să vedeți, de seară nu pot să vin, pentru că am un randevu. Dacă nu vine domnul Mitică Popescu, nu are niciun has toată seara. O serată, doamnă, pe care o patronați dumneavoastră, nu poate să ai o străluciere mai mare decât însă-și prezența dumneavoastră. Da, dar aș fi preferat să și domnul Mitică Popescu. Nu vine, doamnă, că n-are țoale festive. L-am Unde eu. Sabina? Unde e Sabina? No să vrea. Doamne! Vreți să vină și el neapărat? Neapărat, neapărat. O să vină. Crezi? Mai pricep eu cum să-l Nu mă ține rucă. O să <tr> <tr> <tr> <tr> <tr> <tr> <tr> <tr> S-au făcut tabele care o să Tu l-ai topit, că el mi-a dat porunca, n-am avut vreo. Cum nu e gata? Nu! Domnule Zlat, mi- trebuie mâine! Bun! Mâine dimineață să taie tot creditul! E sușmaria, da! Să-l faci la noapte! Dar cu cine lucrăm? Deci știu eu? Domnule Popescu! Da, domnule! Da, te rog eu ceva, faci? domnule director? E rage să arăți foini fioare suplimentare. Să te pătrind cât vrei. Soarta bă, depinde de asta. Domnule director, sigur că... Da, bagă de sama, mâine, trebuie, bine, are negre și... S-ați făinat, domnule. S-ați făinat. Vine. Bine. Satisfăcut, subdirectorul se întoarce în cabinet. Vine ce-a spus. Vine! Vine! I-am spus care ne facă coniectioare suplimentare. Oh. Oh. bine, oh. dar și nu vine. Oh. Contramandă-mi tot. Nu să mă faci oh. pe bine să cred că acest domn care nu vine niciodată regulat la serviciu o să vină la niște suplimentare, nu? <laughs> Nu-l cunoașteți, comitică. Eu mă pricep la oameni, doamne, că am umblat mult prin străinătate. Eu mă, mă uit la om, stimată doamnă și-i văd și rânza și foalele dintr -rân. mi Mifică ăsta îmi place. E canuca. Are coșe, are și umnie. Ei, coșa urâtă spre bancă. E devărat că -i greu. E, tare, e greu. Îi tare greu să-l forțezi să-și facă datoria. Cu totul altceva, doamnă, când îi cer sincer un serviciu. E pildă, la bancă. Obții orice de la el dacă îi spui că de asta depinde soarta întregii întreprinderi. Nu v-am închis de zilele când se dea bilanțul și se dea de la birou până la oră 5 dimineața. Da. Ceea lui, a lui, doamnă, nu pot să zic nimic. Spune, dacă l-am el să conducă fabrica, crezi că ar da. Ar putea, doamnă. Ar putea. Pentru că e ușor de cap și pricepe orice mai decât. Ei, dacă ar fi fost el om serios, doamnă, ar fi ajuns departe. Îl vreau negreșit de seară la petreci. Pe urmă, lasă-l pe mâna mea, îl fac eu om serios. N-avea nicio grijă. Nu vă supraevaluați cumva puterile, doamnă? Chepă mâinul fiind doi de serios ia-ți de treabă serioasă. Ca la algevră, minus și cu minus iasă plus. Bine, dar cum facem să-l avem visară sus? Pot să vă garantez, doamnă, că îl veți avea jos, la birou sus Vă privește. În aceeași zi, către orele zece seara. Scena reprezintă un budoar în locuința patroanei, o încăpere intimă, ce degajă un anume farmic feminin. Din încăperile alăturate, se aude muzica și vocile invitaților care petrec. Intră mitică, urmat de o servitoare. E din ce în ce mai uluit, văzând locul unde i-a dus să lucreze. Conița, ne-ați spus să vă așteptăm s a descris de aici și să la dispoziția vina voastră, dacă aveți nevoie de ceva. Com? Să lucrez aici, în salonul ăsta? Așa mi-a spus. Cum, aici, în... In... Vă mirea, nu e așa? Să mă mire? Ha, De ce să mă mire? Eu așa sunt obișnuit. He, hey, încât eu doi din astea și mai frumoasă în campus. Păi, sigur, pentru mine asta nu înseamnă nimic. Dar, ia cu puțin. Poftim, domnule. ce e acolo? Biroul prin care am trecut. Deșteaptă-vă, bun, bravo. și <ître Spit> dincolo. Dincolo sunt două uși. Spre dormitorul doamnei, și astea spre camera petitei. Da, ia, ia, ia, mai stai cu cine, Ce? Nu-ți place să stai de vorbă cu mine? Ba da, domnule. Bun, mă să zic că ne place la amândoi. Ia, ascult gură, fragă. Spune-mi, Conița doarme totdeauna singura. Da, domnule, doarme totdeauna singura. Dar dumneata. Da. Eu? Eu sunt maritată, domnule. Eu întrebasem numai dacă dormești. Așa, aici. Aici, aici, bravo, bravo. Domnule. 7, 13, 15, 22, 24, 26. În ușa salonului și-a făcut apariția patroana. Sure de încântată și-l privește intens și afectuos. Mitica s-a zăpăcit de tot. Domnul Mitica Băvescu? Vă rog să mă scuzați că v-am pus măsura de lucru aici, dar știți, că să nu mai aprindem lumina jos, facem puțină economie. A, nu face nimic, doamne medii. Vă ce aici, domnule mi Povescu! Da, doamne, 6 și cu 7 paispurgi. Ah, 6 și cu șapte fac 3 prezentile domnule Popescu. Da, doamne, știam! Mulțumesc! Iasă, scuzați! M ați supărat? Din potriv. Adică? Vreau să spun că adică... A, da. Da. E adevărat că sunteți atât de curajos, domnule Mirica? Da, domnule, odată am văzut și ani și în dealul Ciudat, nu s-ar părea. Îmi pare foarte rău, domnule Popescu, că tocmai pe dumneavoastră au reținut pentru lucrări suplimentare. Cine știe unde ai fi putut fi la ora asta? La masă cu băieții, la Susana. Parcă spuneai că astăzi e un randevu. Da, un michet cu niște actori și gazetari. Nu știu, eu înțelesesem că e vorba de un randevu. Păi da, da, am și un randevu, dar pe urmă. Așa târziu? Da, știți, mai bine mai târziu decât niciodată. Sunteți nu mai curajos, dar și spiritual. Și dumneavoastră. 8 și cu 2, fac 10. Da. Da. A iubit vreo femeie, domnule Da, doamnă, foarte multe. 10 și cu șase, Dar dumneata ai iubit vreună? 7 și cu trei, 10 și cu 4, 14. Te întrebase mi dacă? 14 plus cinci. Nu vrei 5, să răspundi? Cinci, Doamne, eu nu mai pot să lucrez aici. Foarte bine, nu mai lucra. Plec acasă. Asta e mai greu. Pentru ce? Pentru că... Pentru că trebuie să treci prin două saloane de invitații. iar dumneata... Nu ai hai? Și atunci, Lucrează. Sau stai de vorbă cu mine. Și musafirii pe Musafirii mei petrec foarte bine între ei, domnule Povescu Și nici nu merită mai mult. Așa, domnule Povescu. Sau lucrezi? Sau îmi spui dacă iubești vreo femeie? Șaft. Trei stă. Directorul Valtezianu intră în soții de sora sa Giorgeta Dragăluș Paul vrea să-ți dea seara Mulțumesc pentru florul o, de zici? <laughs> Dumneata? Aici, doamne? Sonia, te-mi voi să-ți prezint Pe domnul Mitica Popescu, faimosul, cucerită Doamne, eu n-am cucerit pe nimeni Adi, mai spus că ai 10 și pușoase 6 Prefece În care n-am cucerit pe nimeni Doamne, vă rog, nu e adevărat Perfect, domnul mi vorbesc că cu cucerit a cucerit și n-a cucerit pe mă nimeni. rog! Cum te supe? E bine, nu mai știu nicio care adevărul. adevăr. adevărul. Într-adevăr, ai cucerit sau nu ai cucerit pe nimeni? Ha bun. facem experiența pe loc, rezolvăm chestiunea imediat. Sonia, dragă! Vrei tu să te lași cucerită de domnul Mitică Popescu? Da, să-mi cucerită. Ce trebuie să faci? Domnule, eu cuceresc pe cine vreau eu. Oh, oh, eu vreau să trebuie pedepsit. Trebuie să fii foarte supărat, domnule Mitică Popescu. Desigur că la ora asta ți-ar fi convenit să fii într-altă parte. Să fii de pildă duga ta cu locul subdirector cu dobrișara Angela. Dar eu, azi e sâmbătă seara, nu? Am auzit de grădina restaurant la Cuana Mița, șoseaua parte. <laughs> e cum să poate ah. să nu cunoști dumneata grădina aceea cu nici boschete de trandafur? Într-un hmm? astfel de boschet, metodicul nostru subdirector e a masă cu visătoarea kilogram, domnul domnișa Arangela. <laughs> dar trebuie să fie un colț foarte poetic. De ce nu mergem și noi într-o seară să luăm masă acolo? Zău, Pol, m-ar de mult, dar n-ar fi o idee Mergem în grup într-o seară. Și eu care o credeam fată cu mine. <gătă -i> Poate că erai îndrăgostit ea. Domnule Mitică Popescu, inima femeilor, este un mister. Un fermecător, mister. Eu să o iubesc pe Angela. Ia-mi spunea mie că mă iubești. Oh, domnul Mitică Popescu, îndrăgostit? Acesta era mister. Eu, îndrăgostit, de Angela. Atunci, de deci îți pare așa de rău că petreci acum într-un boschet cu domnul Da, Dar nu-mi pare rău deloc, da? Păi, nervează că vă cea pe sfânt. În fiecare ziun tuneam în calea mea că sunt singurul om care o înțeleg și simt durerile inimii ei. Ați ajuns și la compasiuni sentimentale, la destănuiri intime. Eu nu-am spus nimic. Ea îmi spunea că are nevoie de un suflet care s-o înțeleam. Bine, dar unde vorbeți! Unde vă întâlnați? Ne că nu orele de serviciu. Așa, domnule Valteze! Domnule se pare că și orele de serviciu o farme color sentimental, foarte gustat de domnul Mitică Popescu. Și pe urmă se pare că secretele dumneavoastră nu puteau fi auzile de ceilalți. E, hai, domnule Mitică Popescu, de ce n-ai curajul? Mărturisește că domnișoara Angela e prietena dumii De ce te simți tânjenit? Puțin îmi pasă la urmă-urme. Am condus-o prin mai de vreo două ori acasă. Stă tocmai dincolo de Mihai Brau. Îmi spunea că se simte singură și că e doar de un bărbat idealist. Și l-a găsit pe domnul Stupariu. Este o fată de spirit. Sonia, care ieșise între timp, se întoarce însoțită de Elisabeta. O, Elisabeta, ești fermecătoare astăziară. Cum ai astăzi Elizabeta, firește. Dar vreau să spun că rochia din astăzi are te face și mai delicioasă. mai aveam un musafire calcitranc. Cred că numai mai tău ar mai putea blânzi. Domnul, nimică Popescu? Doamna Elisabeta Vasiliu. Pe dumne, ai să o cucerești, Popescu? Domnul Popescu? Așa se numește? M-a cucerit de mult. Da cu cer? Cum, Elizabeth! Domnul m-a apostat pur și simplu pe stradă. Bravă? ca să mi spune că am o burită fermecătoare. Oh, oh, oh, Bravo, domnule, popescu, și că am un picio. Mm, delicios! Oh, oh. Felicitările mele! Vă să zic că și dumneata dintre cei care se leagă de femei pe stradă. Felicitările mele! Și ai răspuns, Elisabeta. Da. Te cred, l-am pus la punct imediat, și nu mai poți să ieși o clipă pe stradă. De bine se pare că dumneal nu mai de asta se ține. Ei, cum asta. A doua zi eram pe stradă cu Gina L-am întâlnit, i-am povestit scena Și mi-a spus că-l cunoaște și ea oh, Asta e o adevărată surpriză Domnule Popescu, ți-ai făcut să vede O adevărată profesiune E să vorbim cu Gina Trebuie să-l confruntăm cu propriile dumnealui victime Sonia, dragă, fi să și-a lupit Gina Te pomeniști că-i nevoie să aducem tot salonul Sonia, Elisabeta și Valtezeanu ies Mitică rămâne singur cu patroana Bravo, domnule Popescu Asta n-aș fi crezut-o. La să zic că nu mai poate ieși o femeie frumoasă pe stradă din treci dumite ani. Taci! E bine, cel puțin, că te rușinezi. Bine, dar atunci, de, de ce mai ies femeile la plimbare? O, oh, crezi că ies ca să le faceți dumneavoastră complimente nesărate? De ce crezi că ar place unei femei frumoase să-i spui dumneavoastră așa la coltul străzii? Dar nu spunem nimic unei femei frumoase. Atunci? La cele urâte le facem complimente. Ce le urâte? Sigur că da. Dacă vremea e frumoasă, dacă e soare și toată lumea e voioasă, de ce să nu îi faci și bietei femei urâte o plăcere? Și crezi că îi face într-adevăr plăcere? A, firește, dovadă că face gănăcii, ca să vadă toată strada. Ca a fost și ea a Și pe urmă povestește la toată lumea. Și zi, nu vă legați de femeile frumoase? frumoase. Cum o să spui asta unei femei frumoase, se poate? O urmărește, numai de departe, până acasă, să știi unde stă, unde să o aștepți când ți-a dor să mai vezi. Gina, Elisabeta și Sonia. Veveriță încântătoare, nu ești din cui? Venim noi aici. Uf, nu te simți într-adevăr bine? Ne-ai cam speriat. Mi-am revenit, Gina. Mulțumesc pentru îngrijorarea ta. Domnul Mitica Popescu. Ah. Domnul Mitica Popescu? Gina, nu-l cunoști? Nu, tu te mai aproape. Nu l-am văzut niciodată până acum pe domnul Livica, Popescu. Dar, pare revedere, îndoială un domn foarte politicos și foarte delicat. M-am înșelat, se vede. Mă întorc la brici. Giorgita, dragă, nu ți-am văzut astfel, da? Să fii culcat? Nu, domnule, încă tocmai vreau să văd știu. Patruana iese împreună cu Elisabeta și Sonia. Domnule, domnule, sunteți un adevărat cavaler. Ați înțeles situația. Mulțumesc pentru discreția dumneavoastră. Domnule, n-am știut că mergeți la o întâlnire, că nu vă mai urmăream. Eu ofițer... parcă... Un prieten vechi, ofițerul acela, dar, dar am să vă explic eu. Iese și Gina. Rămas singur, mitică se apugă de lucru. Intră directorul. E cam rotătoare, doamna noastră. Te negrăjește puțin, domnule Vidică, Popescu. Eu nu înțeleg de ce am fost adus aici, să lucrez sau să-și bate joc de mine. De cum se bate joc de mine? Se înșală, dacă crede că am să mai rabat mult. Dar cum se face că ai ajuns să lucreze aici? Nu, stiu, mai cu servitore masa descris aici, așa, alvar. Ar fi pus pe cineva să mănânce la bucătărie. Serios, dar doamna ce a spus când a văzut că e vedetă? Nici nu s-a uitat la mine, de eram un, un servicio. Și vor m-a început să mă ia la vară. Dar i-am drântit eu vreo două. Eu mă duc acasă dacă nu mă să face. Tot nu pot să lucrez aici. Ascultă, știi ce? Dacă vrei, poți să pleci. Și lucrarea ne dă în mine credit. Se prăbușește bani. Asta ți se prăbușească, domnule. Dacă vrei, poți să pleci. Uite-o pe doamna Demetriade. Mă duc pe terasă să mai răspindă. Domnule Bartezeanu, eu uite am primit chiar acum. Unde s-a dus domnul Mitică Popescu? Spune că s-a plictisit doamnă și a puțin pe terasă să privească stelele. Foarte bine. Atunci să ne distrăm și noi cum putem. Hai să răsfăim puțin albumul acesta. Mm, albumul de noutăți al filaturilor porta din Lyon. Mm -hmm. Mi l-a trimis cineva anonim, ce zici? Extrem de interesant, doamnă. Cine, cine? Nu pricep nimic. Cine a putut să afle de azi la plus și să-l trimea atât de repede? Nu ghiciți? Mă gândesc mereu și mi-e greu să ghicesc. Ta? Vă place, doamnă? Foarte mult, da. Dar unde ai putut să-l găsești așa de repede? Când cineva iubește, doamnă, știe să caute și să găsească repede. Și dumneata mă iubești, domnule Valdezea mine? Și dacă ar fi așa? Fii serios, domnule Valdezea Fii serios să vă vorbesc, doamnă. Atunci nu mai fi serios. Răutăcea să mai sunteți, doamnă. Se că sunteți frumoase. Doamnă, aș vrea să vă ascultați... Altfel. altfel cum? Nu știu cum, dar altfel. Nu cu indiferență asta. Dar nu-i deloc indiferență, domnule Valdezanu. Dumneata vorbești frumos. Ai un aer de cuceritor de teatru. doamnă cred că n-am făcut nimic care să merite ironia Dar te sigur că nu-i ironiz. Îți spun sincer că vorbești frumos. Cum puteți fi atât de frumoasă și atât de rea? Rea, cum nu sunt rea? Uite, dacă vrei, dau și un în spate. Sunt femei pe care le cucerezi. Frazele frumoase și femei pe care le cuceresc gesturile frumoase. Și dumneavoastră, doamnă, sunteți dintre ei? Dintre care, crezi, dumneata? Nu s doamnă, că ați putea avea în mine un, un asociat credincios? La bancă, da, domnule Valdezor. Da. Te-ai supărat? Oh. Dar cred că, într-adevăr, am un foarte bun prieten în dumneata la bancă. Vietul, domn Mitică Popescu, El Chiris Grozav, doamnă, ținându-l aici. Faceți rău, să știți, este un băiat foarte bun. Domnul Mitică Popescu, băiat foarte bun? O are un suflet admirabil, admirabil. Trebuie mm -hmm. să știți că m-a emoționat propun modul în care s-a purtat anul trecut, când a fost trebuit să-l Înțeleg. Mi-a lăsat o scrisoare, doamnă, pe care cerea să se primească în fiecare lună jumătate din salariul lui unei femei. Ce femei? Unei femei se vede cu care trăiește el Parcă vorbeați de domnișoara Nu, doamna, ce era o glumă Da, sigur că da Asta este ceva foarte serios. Au dacă nu mă înșel un copilaș Domnul Popescu nu este căsătorit Adoamna, nu este căsătorit Însă se pare că este legătură foarte serioasă Ce o modul în care s-a purtat domnul Nu, nu, cred, cine știe domnul acesta Este o cutie cu său Are însufletat mirabil Patroana l-a zărit pe mitică la ușa terasei Și ca să-l ne Ce s-a întâmplat? Mi s-a desfăcut la Vrei să fii amabil să-mi închei dumneata, domnule Valtezanu? Doamne, este un adevărat noroc? Ah, domnul Mirteca Popescu, mă scuzați. Scuzați-mă, domnule Popescu, mi s-a desfăcut baleta la pantof. Da. Vreau să vă rog să-mi dați o țigară. O țigară. Aveam poftă nebună. De o țigară. N-aveam nevoie de dată cutia. Mă scuzați, domnilor, vreau să văd ce mai fac Atunci, atunci aranjați cu Sonia de mi de seară, nu? Nu era vorba să l o, -o străi la grădire? A, da, și mâine s <laughs> și joi seara. Mâncăm acolo toată săptămâna. <laughs> la Conamarița, cum e spus. Mița, Mița. Mă scuzați, domnilor. Dacă-mi permiteți, vă conduc, da. Cu plăcere. Mitică a rămas din nou singur. Lucrează. De pe terasă apare Jean cu un pachet mare subțioară. Ce e mă cu tine? Ce cauți aici? Ce am adus un frac. Ce? Ti-am adus un frac, mai naușnic. am adus un frac de la un Da. Da. ce e pe moarte? Nu mă. Dacă mi am spus că te-ai invitat, patronul a zis că ești om de viitor. Îți faci iar credia. Da, da. Fracuri din alea pe care le vezi cu chirie, cu nu porti o haine rămase de la mlac. Așa, să am eu noroc e fracul la nou al actorului. n să-l scoată săracu. Uj, unde să mă îmbrac? Pe. Ce vrei să dea ceva peste mine? Ce nu să Nu mai trebuie cămașă, căra bătă. am adus tot, mai uite, tot ți-am adus mai ghete, de la care ai purtat toată viața, Ce Ce ceva? Să mă hai în să te schimbi, hai pe terasă. Pe terasă? Dacă dă ceva peste mine. Cum să dă peste, peste tine mai? Dacă vine cineva din salon, te anunță, te păzesc. Dăi, drăcia, dracu, hai să facem și pasta. Scena rămâne un moment goală, apoi intră directorul și Sonia. Ascultă, dragă, nu poți să stau și eu de vorbă cu teva minute cu tine singur? Ei bine, am pus o masă pentru noi trei în pol. Ce mai vrei? Da? Sonia, dragă, merge admirabil. Mă rogăți să-i închii pantofiul. Serios? Seriile astea luăm masă împreună. Dacă-ți spun, Sonia, dragă, sunt fericit. <laughs> Ceea ce îmi place este nu numai că lucrurile izbutesc, dar că ești și fericit. Ascultă, nu puteai să descoperi unde te pândea fericirea până azi. Oh. Dragul meu, pot să fiu o soră foarte devotată, dar nu pot să nu observ ce rol joacă în fericirea candidaților la însurătoare și mica diferență de 2-3 milioane la venit. Am fost și eu logodită de câteva ori, toți sunteți la... Dragă, feric. tu nu înțelegi? Înțeleg, înțeleg foarte bine vrei să o iei pe Georgeta de nefastă cu mica zestre pe care i a dat acest domn mitică popescu? Apare Patroana. Sonia, dragă, cus pentru noi, măsuța aceea îngustă în colțul din hol. Aș fi preferat o masă de jos pe soane, în birou. Foarte bine, schimbăm! Dacă-mi pune o măsuță aici. La... De pe terasă apare mitică îmbrăcat în frac. Cei de față îl privesc cu imiții. Ce asta? Ce asta? Cum te-ai Pe terasă. Pe terasă? Pe terasă. Când am văzut cum merg treburile vei și am trimis acasă, de mi a dus un frac. Dar pe ce îi trebuie domnule? Pe... Pe Jean Goldenberg. Să de unde și până unde Jean Goldenberg? L-am... L-am auzit cântând pe stradă și l-am strigat de pe terasă. Ha? nu Nu nu! rău deloc. Ha, nu. Da, da, este, este foarte, <laughs> foarte legat. O, pardon! Nu ai căvașa întreagă? <laughs> Așa suntem noi, lucrăm numai la fațată. Domnule Popescu, știi că poți fi și agrișor? Da, da. Hai să mergem, Sonia, că domnule Popescu a început de bine cu a Mi Mitica rămâne numai cu directorul. Ascultă, domnule Mitica Popescu, Nu a impresia că ai început să incomodez puțin pe doamna Demetriade? Vă înșelați, doamna Demetriade mă incomodează pe mine. Sunt sigur? Da, vă dăm da. Altminterd, dacă și comod, nu mi a fi spus să vin la orice oră din zi la ce ceilalți dumneavoastră. V-a făcut doamna de invitația asta? Să întrebăm spiritele, să vedem de ce părere. Nu, nu, nu, nu, v-a făcut doamna de invitația asta? De altfel m-ați sfătuit să vin mai târziu, când începe lumea să plece. Fără întrebare, pentru că să asta prezența dumneavoastră. Cu alte autori, asta înseamnă că preferă să fim singuri. Păi, viitor. Femeile astea sunt de neînțeles. Ei, nu e chiar atât de neînțeles. La flora, parcă e mai comod. Cum la flora? Nu, no, nu, no, ce vrei să spui cu flora? Eu nu vreau să spun nimic, dumneavoastră ești cel curios, chiar, chiar foarte. Dar nu, nu, să spui, imediat și ce vrei să înțelegi cu flora? Iar eu aș vrea să știu de ce vă interesează asta pe dumneavoastră. Nu, no, să nu crezi, ce vrei să insinuez! Ah! Bun. Am vrut să insinuez că am luat de vreo două ori masa cu doamna Demetria de la Flora, că am preferat să fim singuri într-un separeu. Se te temească să nu ne vadă vreo cunoștință. Este cu reputință. Părerea dumneavoastră mă jignește. De altfel, pot să vă spun că mare lucru nu e. Puțin? Sărută prost. Directorul îl măsoară furios pe Mitică și iese. Aproape imediat intră Patoana. Unde s-a dus domnul Baltezeanu? Nu știam că mă interesează, altminte întreba, le întrebam. Domnul Baltezeanu este un prieten care mă interesează. E amabil, cultivat. Cu plăcut, și în orice caz nu se află în gândător. Reguzunare pline cu mic dare Elegant! Scoate pe nas și câte la flashnet. Și care, de-al mi-a mi vorbit întotdeauna foarte frumos despre dumneata. Nu-i dau voie să vorbească frumos despre mine. Oh, Nu-i dai voie să vorbească frumos de dumneata? Eu cum nu vorbesc frumos despre el? Desigur, sigur, E perfectă dreptate. Dar să știi că ai putea să vorbești și dumneata mai frumos despre el. Nu vorbesc. De ce nu poți? Dumneata vorbește așa pentru că nu-l cunoaște. Dacă l-ai cunoaște... Dacă l-aș cunoaște? Atunci avea altă părere despre Dumnealui. Iată ceva care mi se pare ciudat. Te rog să mă pui cu, la curent cu lucruri atât de grave. Dumneata știe ce propunere mi-a făcut acest domn Valtăzeanu în legătură cu banca? În legătură cu banca? Da. Te rog să spui imediat. Ei bine. Domnul acesta mi-a propus, a avut nerușinarea, să îmi propună să nu mai lucrez astăzi seara tabloul pentru Banca Românească. Să lasă să se prăbușească banca. <laughs> se știi că mi-i chiar așa de grav. Apare directorul, clocotește de furie. Îmi dați voie să fumez o țigară în balcon? Tot de sigur, tocmai vreau să ți propun și eu asta. Puțui chiar cutia întreagă. Mulțumesc, poset. Ce spune domnule Baltizanu dacă am da o procură la bancă domnului Midică popesc. O semnătură la bancă, domnule. Acestui domn. Vreau să dați banca pe mâna unui asemenea om. Da, doamnă, dacă știți ce știu, eu nu v-ați mai gândit să dați această seplătură. Doamnă, dacă știți ce a spus Adileaur, l-ați zis imediat din casa dumneavoastră. Te rog doamnă, nu știu cum să vă explic. îs este o mod de a vorbi. Afirmațiile publice deși eram numai noi doi ale domnului Vitică Popescu. Bine, dar ce v-a spus Doamnă, mi de să vă spun ce a spus domnul, doamnă, doamnă, Dumnezeu, -a spus domnul Popescu despre dumneavoastră. Da. De altfel, dacă asimenea ar fi marția a fi adevărate, cu răspunsă părere de rău, doamnă, trebuie să vă mărturisesc că, în viața mea, nu am fost mai dezamăgit. Dar nici nu vine să cred. M am stimat foarte mult, Eu Nu uitați să să-mi fără întârziere ce v-a povestit acest domn pe seama mea. E bine, doamnă. m a spus că l-ați sărutat. Da. În sfârșit pretinde că ați luat cu eu într-un restaurant de seară la Flora în cameră separată. V a spus asta domnul Mitica Popescu? Acum un de oră, doamnă de Domnule Mitica Popescu, Domnule Mitică Popescu. Mitică intră de această chemare poruncitoare. Apar și mai mulți invitații. Spus dumneata, că am luat eu masa în camere separată cu dumneata la Flora? Că te-am sărutat eu pe dumneata? Domnule! Așa-i că casa se hai Taci! Cum ne-ai putut să spui una asta? Cum ne-ai îndrăznit? Nu mai poate să stea cineva de vorbă nici cinci minute cu dumneata! Nimic! Mai compromis. Înțelegi? Mai compromis. Mâine toată lumea să știe. Are să se află. Are să se publice la Universul. Are să fie un scandal nemai pomenit. Nu mai e decât o singură soluție. Trebuie să mă iei de nebastă. O hinetună de Nu pot. Ce-a spus? Cum nu, nu pot. Nu pot pentru că... Pentru că... Nu pot! Asta e și mai bună! Păi, să că mă iubești? Ești nu e bun după mine! Eu? Eu? Te iubesc? Păi, dumneata? Dar mai întâi, mai întâi nici nu-mi place! Și pe urmă eu sunt însurat! Cum ești însurat? Cum poți fi însurat? Ca oamenii! oamenii se însoară la ofițerul stării civile! Ne rușinează, domnule! eu nu admit vrut să fiu bătut, eu sunt aici funcționar, nu sunt sclavul dumneavoastră. Da, da, ești sclavul, nu-i sclavul meu. Vă înșelați! Vă înșelați, pornind demisia! Comerț! O dăiță, la marginea Bucureștiului, în fața unei oglindă pe care o ține nepotul său, mitică se bărbieriște. Intră Ana. Ia băchială, unde nu e la romță prate. Cine n-aibă bine să te vadă azi? Apetește de pe boală nicmește din casă și te raz în fiecare zi. A, da, tu nu vezi afară mai luminează de și tu. O, azi Iez la frigoi. Ce ești de bun? A spus doctorul să nu ieși din casă încă o săptămână. Da. Parcă eu mă iau după toate prostii, doctorule. Parcă el vorbește mai trimis la ca să fie frate sau să te vadă. Da. Mă prefăceam șochetor, tot serios. Te Se când ai urai? Când te ridicai la miezul nopții în față în capul oaselor și ai discursul. Discurs sincer ai bomeni, tu, Ai o reală curată la Parlament. Mitică, doctorul spune că a fost o pneumonie foarte serioasă. Se ajunge două luni în față. Vezi să nu te întoarcă. Aoleu, te pomenești că mă întoarce și mi-ajunge inima în dreapta cum ajunge la hainele de buzunarul de Batista. Mithica, vagă de seamă. Dacă te întorci boala în nenorocire, nu mai avem nimic de vânzare în casă. Cum am dus-o lunile astea trei... Nici dușmanii noștri să nu ducă. De ce, dragă, l-ai să -i o ducă, încă și mai rău. Miki, că tu știi că am egosit și ceasornicul pe care l-aveam de la mama. Oh. Și paltonul tău. Paltonul. Păi ce vreau să mai facem? Altceva nu mai era nimic de vânzare. Oh. Nici nu-l plătește, măcar. O să moară așa de negație. Ai poftim, azi e soare cu ce din casă? Îns trebuia lapte, doctorii, căldură. Ei, pe dracu, parcă n-aveam me destul de căldură. Purețo viața și nu-ți închipui că să mă ia toate frigurile când m mai trezit fără că dacă ai ști cum am intrat în iarna. Uite, azi e soare, cu ce eu din casă? Te povedești că mi-ai vândut și parbesiu? Am vândut de parbesiu. Hai! Păi ce era să mai faci cu el iarna? Nu, atunci în haină. Ai si în haină acum în noiembrie. Aia, ce știi tu? Asta ești. Știi, să treci așa ușor în tare când alții au pe ei blanc. Mitică, ai hai sărăcie. Aia, Unchiule, A venit un domn. Spune să Bine mai pacat. mai că n-am să te A descoperit am un sâmpolul fundare cât poli am descoperit de, cu ocazia asta. Un, un, un ban nos dau pentru că ești un pacatos. Vă să zicăm tai creditul acum în ianuarie. Știu banker ca. Nu camă că mai ce cu mai. Ce s-a întâmplat? De cine ai mai dau niciun semnul ia stai semn intră să semnem armistițiul. Scoate 10 pol și aș 200 de lei. Face mai multă impresie. Nu, am Acum spune. Nu. Scoate și o țigară că n mai afumat Na acum spune, de cine ai mai dat niciun semn de viață? A, am fost bolnav. Grav? Grav. Ai murit? Nu. No. <laughs> Vezi? Nici nu merită un păcătos ca tine să se intereseze lumea de el. Acolo unde stat nimeni nu știa nimic. Am întrebat pe Florescu, Că mi-a dat o adresă. Romană 287. <laughs> dar nu era. Am crezut că ai fugit cu vreo babă la Paris. Hmm. Chiar așa am și făcut. Dragă, am tras un foxtrot cu moartea, eu, babă, că am și adevărat. Dar dacă știi cum să o iei. Asculte, spune și mie ce mai e pe la Da, nu, no, no, no. Partea mea o aduc pe masă la urmă, întâi spune tu. După mm. ce mi-am dat demisia de la bancă. Pa, ce a fost mai cu demisia asta, că nimeni nu mai înțelege nimic? Dragă spune și tu. Mă sunt eu, omul care se lepeste picioare. Nu. No. Nu. No. Patroana în loc să fie recunoscătoare că fac lucrări suplimentare, a început să mai ia la vale. Mai m mai. Noi eram foarte intrigați. Mai. De ce nu ne-ai căutat? De ce n-ai trimis la mine acasă? No, și mai eram obosie și apoi dezgustat Da, de Dar cel puțin ne arale Prima întrebare a doua. A da, ai primit. de de altfel din că un alt al cumpăr. Am încercat să-m caut o slujbă, dar m-a bucat febra, bă, nu mai șteam nici cum îmi. Hai, pe cu cuvântul meu. De vreo două săptămâni nu simt ceva mai bine. Nu, n-a ieșit m acum din casă. Nu. Noi nicio fac, mai că ploa tot timpul. Trei luni de ploaie mai mitică. Abia ieri a ieșit așa puțin soare. Și-ți scumpul meu amih, a știut că mă fac bine. Eșit pe cale victorie, acum sunt. Drac. Janel? Da. cum e fată adresa acum? A fost Niculescu, nu știu ce treaba a avut, de la franco română. Și tot el ne-a spus că ai fost și bolnav mai că mai s fi văzut pe beata Angela, no. sălaca mai. Și, și director, cum au zis că e vorba de tine, cum ai intrat și el imediat. Da, spune-mă și mie, ce schimbări mai sunt? A, acolo? o mulțime! Acum am mutat de rău contabilității în locul cel de la caserie și viceversa. A, bun, bun. Altceva, altceva, eh? a? da, Buiac. Buiac și-o cumpărat. <laughs> Deci, Buiar și-o cumpărat racul și l aici îl-a o, o grampetă. Mai ridica, mai ce am râs. Tocmai din când am citit, amuzat și tu. <laughs> da, Asta-i tot? A da, mai sunt destul. Știi, acum de când cu fabrica au deschis un birou nou, mi-au dat mie să țin și fișele lui. Vă da, zic, zic că schimbări de serviciu. Da, de serviciu, da, da, da. de servicii. Aprovo apropo, directorul, cum se mai comportă? Ah, directorul, știi că directorul s-a logodit cu patroana. Spune-mi altceva, dragă, ceva mai important, ceva despre banc. De te interesează? Băi, mi că mai am un chef cu aia de la Franco-Română, mai da știi ce chef? Buiescu s să pe masă și cânta din galoșii mei. Ionescu, io... Ce-i -ce -ce cu tine, băi? Ce, -ce pali de... Nemec. Mie dus să nu mai vorbim de ea. ce cu tine, Mai, mai Mitică? Ai un cap de... Te mai impresia, știi? Așa sunt eu când de un chef la care n-am luat pat. Ah, un chef? Ce n să fac un chef? Măi, tocmai ne întrebam ce-o fi cu Mitică, unde... Mai, bagă-te, bat, mai ținut nu -ți bine, Mai Mitică, mai... Spuci-mă că n-am nimic cu -i. Împotriva ei și pe gala Victoriei. Ne în gură. o să văd strada, să văd femei frumoase. Văd da, ai nepurit. De când am mai fost la cartea. Da, trebuie. Afară știi s-au uscat de vânt acum tot noi. O să vedem alte carea Victoriei, o femeie frumoasă. Do 20 mă unele după. De da, ce numai 20, mai mitic, mai că, că, că sunt mult mai mulți. De... Janu. Așa când a fost locoturnaia, mă, a fost lume care, care e, e? locoturnaia. Ei care, A directorul cu patrona. Nu stiu mai, mi se pare că nu a fost niciun fel de logoc. Cum n-a fost, mă idiotule, nu mi-ai spus tu din ea? mai bai mai n-a fost niciun fel de n a fost numai așa vorbă. Păi, pe de ce mi-ai spus mă st -a, st -a, -a mitic, -a, când a zis? A fost și ce am auzit ce, că noi hai să hai să plecăm mai repede, că sunt în stare să te gătui. Ce, stii, iar mai se face inspecția automobililor la la Hai Cu a cum că de o zi întâi spune că directorul s-a lovit cu patroana și urma ca... că. Dar când ți-a spus eu, o mai emitit? mai vezi dacă te iei după zboruri. <laughs> <laughs> și și mai intrig de toate că de luna viitoare nici nu mai e patru Gata, a scăpat de bancă. Dar a încheiat cu Baltezeanu și cu Buiac o convenție. Ei ieșeau la lor banca și ipotecile casei, iar ele cedează aprobarea pentru fabrica de la Boc. Ei, ce spui tu de asemenea, prostie? Ce fabrică mai emit? Să vezi, trebuie să îmbogățească Baltezeanu și cu, cu, cu Buiac. Mare prostie ai făcut tu ca-i dat <laughs> Foarte bine a făcut-o! ducă te de bancă! tu mă se putea încurca și cu fabrica asta. În afaceri din astea oameni cinstiți se încurcă. Așa rămâne cu casa petiței curată. Dar asta vrea și ea mai întâi de Acum are alte planuri. Știi, s a hotărât să te mute la Paris? dar Se face acolo de sănătoare la o mare casă de mode. Are un talent ce, ce, ceva ce Cum? Și <laughs> pleacă la Paris? Te vezi, că ești idiot, măi. Spun și eu o vorbă, că nu știu, de te de parca se face o infecție și la spinare. Uite, nu-ți mai spun nimic. Nu, ia, ia, ia, stai puțin. Te că să-mi fui tu, așa de sigur că pleacă la părinții. E, eu sunt sigur, pentru Poate că nu pleacă. Poate că rămâne aici și deschide un mare magazin de, de, de confecțiuni. A spus chiar asta, prietenul ei. Zice că la parter o să deschid un magazin de mod și confecțiuni. Pretindi că o să deseneze niște modele, de o să ne toate bucureștenii. științei. și din de drag cu toate astea. Eu să nu știu mai dacă v-a spus la noi, la biroul la toate peste. Zice că atunci când nu am mai auzit cuvântul bancă, face un chef de trei zile. Cu cine face chef? -ul? Stai mai, nu știu cu cine face chef. -ul. Eu nu -a unul, cita, -a, ai dreptat, hai să mergem la UIT, că mi-a vândut soarele apadului când am fost bolnav. No, ce ce ești nebun, nu, ce ce nebunii, nu se poate. Și uite, nu vezi că e aproape. Uite, 12 jumătate. Știi, știi ceva? Uite. Ia meu! Păi, bine, bă, dar, dar tu E sigur că acesta dar așa ești tu idiot! A adunțiat și-ți Eu cel puțin am fost bolnav, îmbracă-te! Hai! Un timp, scena rămâne goală, apoi apare Ana, conducând respectuos pe patroană și subdirector. oară din casă, tot știu. Ce-a fost bolnav? Rău de tot, doamnă. Am crezut că moare două săptămâni. N-aș știu de el. Dar nu trebuia lăsat să plece de acasă? Și noi, că n-am știut nimic. Aiura, Antrona! Doamnă, dar noi le lăsăm că-i bolnav. Ea ai când e sănătos. Cine l-a îngrijit în tot timpul acesta, doamnă? Cum cine? Eu. A, iertați-mă. Dumneavoastră, trebuie să țineți foarte mult la o, doamnă. Poftim. de ce am venit, doamnă. Da. A, minti că m-a avea de luat niște bani de la bancă. S-au făcut acum niște socoteli, niște lichidări și s-a constatat că dânsul avea de luat banii pe șase luni în momentul plecării. Dar, dar doamnă, eu nu știu. Nu, nu cunosc regulile de la bancă. Credeam că Mitic a fost dat afară. Și pe mai e ceva foarte complicat. S-au descoperit în registre niște gratificații pe care el nu le-a ridicat la timp. Astăzi am aflat abia adresa la banca și... La că... ce fericire, doamnă! Ce, ce bine are să paru și lui! Îi se pot încredința credința dumneavoastră acești bani? Dar, doamnă, cum credeți dumneavoastră? Da, desigur. Fiți de rog bun și înmânează suma datorată. Nu puneți că nu e nevoie de chitanțe. O să în locul Și aici am adus un palton pentru copii. Sunteți bune să-l chemați Aola! Pentru vlaste matul ăla. Că face prav tot ce pune pe el. Acum e cu copiii pe să se bate. Îl chem numai decât. Midică! Nu ai văzut cum ne-a privit? trebuie să fie de o gelozie îngrozitoare, De toată lumea se teme să mă ia. E, e dumneavoastră, doamna, asta poate. Pare femeie, de treabă. La mă, n-ai văzut ce m-a privit când am vorbit de copilaș? Îți spun eu că am un ochi în privința asta. N-ai văzut ce bănitoare m-a privit? Mă întreb chiar unde o fi găsit-o. Pare femeie, e treabă, cu fi putut de să fie capă. N-ai văzut da de bani, eu, bărbănie. De bani, E, harpi, îți spun eu. Mă întreb chiar dacă nu de datoria mea față de un om care m-a salvat să-l scap și eu de asemenea femeie. O să fie greu, doamne. Vreau mm -hmm. tău iubește-a. Da, Dar cum s-o iubească? Resmeticule, mm. trebuie să te adunem pe drumuri. M o soare îți trebuie? Ia uite ce ți-ai făcut din haine. Salută mâna doamnei, șterge-te. Hai. Okay. hai! Hai! Fii de-o în colt, ce micuț. Hai în colt. Hai în bracul. Părdoamne. Hai, hai, hai în teme. Păi, uite ce bine e! Vă mulțumesc, doamnă, mă rog! Vă mulțumesc, doamnă! Că uite, intrăm da. în iarna da. și nu avem da. de niciunele! Că mai ales de când cu boala lumitică. Dacă a fost bolnav, de ce și din casă Ar trebui da. să Dar parcă poți să te înțelegi cu el și ăsta e om de înțeles. Totuși, poate că ar trebui să fii mai atent cu el, mai cu grijă. Eu nu am de inimă, doar că e puțin cam copileros. Are nevoie de îngrijire. Doamne, fericiți de eu, în norociri, dacă ne-întoarce boala iarăși. eu? Dacă nu vrea să înțeleagă, își face de cap. Și, așa dacă n-ar fi fost eu, probabil că vă iubește foarte mult. El a ținut totdeauna la mine. Dar cred că e mai mult obișnuința. Mai ales acum, aproape că nu mai putem unul fără altul. Că mai ales de când mi-a murit bărbatul și s-a mutat el la mine. Și de hmm. mult de când s-a mutat la tine, ta? Sigur, de mult. De când s-a întors deja război. Bietul bărbatului a venit bolnav, greu. Știți, din tranșerie. Așa că, dacă n-ar fi fost bietul mitică, nu știu cum am fi dus-o. Aproape că el ne-a ținut pe toți. Să zic încă de pe atunci, de când trăia bărbatul Dumitani? Sigur! Și bărbatul Dumitani ce spunea? Ce se spună? Îl iubea ca pe un frate. Dacă vă spun că Mitica aproape îl pe toți. El purta grijă acasă. Haide! Atunci, bună ziua, doamnă! Bună ziua, doamnă! Vă mulțumesc Hai foarte de. mult! Să nu la doamna, doamnă! Are ochiul lui Nu, seamănă mai mult cu mine și cu Mitica. Are ochiul lui Mitica. Mitica îl iubește de parcă ar fi al lui. Ah, copilul la de la bărbatul dumneavoastră. Da, bun. De la cine să l-am? scuzați noi am crezut că este copilul lui Mitica. Da nu, doamnă. Frate meu n-a fost niciodată însurat. Și nici nu are prim copil. Eu aș ști că mie nu mi-ascunde nimic. Miptică-i fratele dumitale? Da. da. Și dumneata e sora lui? -a. Adică el este? Sora lui, auzi? Nu e, harbi, e sora lui. E sigură? A, așa crede. Unde-i trebuie să-l Să-l găsesc? Unde-i s-a dus? Cred că pe calea Victoriei? La e. cap și-a mă de vară. Lasă-l acum. Cum facem să-l aducem? Trebuie să-l văd neapărat. Nu mai am răbdare. Ce să facem? Eu mă duc eu cu mașina și-aduc Dar vechele. nu o să vină. Cunoaște mașina ce de făcut, ce de făcut, domnule nu știu, nu, știu că mi-a stat mintea în loc. Ai o carte de dictă? Ah. domnule? Inspector de Poliție. De la bancă le-au dispărut alte importante. Pânerele cadă asupra funcționarului, Mitica Bobesc. Noi suntem aici la ei, la casă, ca să-mi orice manevră. Arestează-l, te rog, pentru percheziție. Individul poate fi găsit în fața cafenelei capșa. Doamnă! Nimic azi știu ce fac. Ascultă. ai două minute până la capșa. Trei acolo, două de vorbă cu inspector Gheorghiu la părinte. Alte trei înapoi. Dacă faci mai mult, de afară șoferul, înțelegi, dă afară șoferul. Arestează-l, ararmează lor orice, de orice explicație. În 10 minute, doamne, sunt aici. Că dacă el îi frace, atunci ea i s și subdirectorul iese zăpăcit. Așadar, n-are nici mătres, nici copil, nici copil, nici mătres. Doamna, eu nu înțeleg nimic. <gri> este foarte greu, de nici de nici de... Asta e <griu> fotografia, vii, din setă. Patroana luase mașina, la mână o fotografie lăsată de mitică pe masă. Lediu. O ascundat de vicie aici. Ce aici? Odată când am aranjat sertarul, am dat peste fotografia asta ascunsă aici. Ia uite ce mai are. Mănușa asta de sperechea. Că să-i mea. Cum a ajuns asta la el? Și aici? De ce nu fumează? Ba da. Atunci? E sunt țigări pe care mi le-am fabricat anul trecut, când am fost în străinătate la Bruxelles. Când m-am întors, mai aveam câteva pachete, am dat fiecărui funcționar câte zece. Mitică le-a păstrat, nu le-a E bine, doamnă, da, și eu. Dar ce te uiți așa la mine? Găsești la urma urmelor că nu e delicios? Pe mitică. Da, îl iubesc pe Mitică, mi-e drag. Acest mitică trăznit fanfaron, cinstit la aial, M-am săturat de prostii așezate, de fagi, de mincinoști, de ipocriți. Îl iubești pe mitică. Da. Dar dacă l-ai cunoaște, îl cunosc eu. Desigur. Mitică un copil mai adevărat. Prost risc, da. Nu! Subdirectorul apare gufuiind urmat de inspectorul de poliție, de un agent care îl ține de braț pe mitică, și de Jean. L-am adus! Păi la pe mine, păi mâna pe mine, păi mâna pe mine! Păi mâna pe mine! Păi mâna am făduiesc la prima lovitură, o să te cercetă! Garantez, iau pe dă-o! Vă luăm timp, smechere! Vă scoară smechere! O, să rămânuțele, doamne! Vi l-am adus. Foarte bine, domnule inspector! Ești un inspector prompt! Da, da, da. Ce s-a întâmplat? Ce-a furat această pușlamă? Ceva deosebit de sigur? Da, foarte deosebit! Inima mea. Păi ce ea și se pare un lucru fără importanță? Va adipotriva, doamnă, și îmi pare foarte bine că am prins un astfel de hoț periculos. De altfel, furturile de suri acesta s-au înmulțit îngrijorătorne, că am dau de lucru. Tot trebuie să fie bune și poliția la ceva. Atunci poliția și-a îndeplinit glorios misiunea. Doamnă. Dar cu cigare cum rămâne? Ce cigare? Știți, ele agentul de circulație de la capșa. Dumneata ești agentul de circulație de la capșa! Dumneata chiar. De când vrem să ne întâlnim, să scot ochii. Dar ce s-a întâmplat, doamnă? Ce, ce nemulțumire aveți? Pot să zic că dumneata ești acela care mă țin fiecare zi la, la capșa cât un sfert de oră. De câte ori n-am întârziat din pricina dumneata? Cum l-a stat acolo? Așa. Mă ține acolo, să adună zeci de mașinuri, la claxoanele de neburesc. Datorie, doamnă, datorie. Ce datorie? Datoria către Mitică. Știți, au o înțelegere amândoi. Mitică s-a rezemat de bară la capșa. Când apare mașina dumneavoastră îi face un semn lui. Atunci stop, se opresc toate mașinile <rătări> Și cât timp -o să îi fă Până Mitică va destul Atunci îi <rătări> face iar un semn Stopul se ridică, mașinile pleacă Și Mitică merge și îi dă o țigară Ce-i țigară, Tomis oh, oh. Drag, <rătări> așa poliții zic și eu Atunci sunt le doamnă La revedere, domnilor Inspectorul și agentul pleacă Acum vă rog să mă lăsați un moment cu acest domn Vedeți să nu fugă iar doamnă Că eu la poliție nu mă mai zic Cum ne-ai Vă Mă predeam Răcondiții? Ce mă Ră, iubești? Stai să mă gândesc cu tine Bine, Pentru că ești frumoasă ești căminții? Pentru că ești, pentru că ești bună Poți să vezi bunea da, dacă sunt pentru bună că, Pentru că, zău, dacă știu Bine, acum să spui de când mă iubești? Da, nu mai da, De când aveam 14 ani. Cum poți să miz cu atâta nerușinare, nu mă cunoști decât de șase ani? Da, ce are face? Din clasa 4 de liceu, mă gândeam că o să fiu funcționară într-o bancă. Patrona o să fie frumoasă și am să o iubesc. Altfel, de ce m-am făcut funcționar? Da. Argument e hotărător. Dar de unde știi că am să fiu eu? Cum alta în locul dumneavoastră ar fi putut fi alta în locul dumneavoastră, aș fi azbărlit-o pe fereastră. <sus> nu putem de decât dumneavoastră. Da. Bine, dar atunci eram înrietată. Ce mi pasă mie, eu te iubeam așa. Mitica, dacă mă iubești, de ce mă vorbeai totdeauna de rău? mi era frică să nu afle cineva la cine mă gândesc. De ce? Mi-ar fi fost roșină. ar fi tot de mine. Până când mai fi iubit așa? Mereu. Și n-ai suferit să mă știe alte? Sigur că nu. Eu nu vreau decât să te văd trecând în fiecare zi cu automobilul. Știi, îmi plăcea mai mult automobilul de cel albastru, că era deschis. Îl vedeam de departe. Pe ce -ai semne agentului? Da, era băiat bun. Pentru o țigare se oprea toată lumea. Ah, Cine ce dacă când noi câștigam amândoi? El țigara și o te vedea mai mult pe dumneata. Nu ai suferit <coughs> niciodată din cauza mea? Ba da, acum, în urmă când am fost la dumneavoastră. Nu știu ce s-a petrecut cu mine atunci. Știu, până atunci erai departe de mine ca stele. În urmă, dintr-o dată ai devenit atât de aproape la un pas. Mi-a venit rău când am văzut pe Valdezeanu nu găsteau mea. Cât timp ai de gând să mai spui dumneavoastră? Te rog să-mi spui de azi înainte, tu. Bine, am să zic. Dar când voi fi singur... Nu, acum, tu... Tu... Tu... Tu... Tu... Este <rătări> mai frânt când că, că sunt patru ani. Nu. No. Bine, acum s-a răspuns la altceva. De ce ai spus în țara aceea că nu pot să mai iei nu știu, n să știe Prea, erau mulți de față. Ești! Și... și apoi mi s-a părut că îți faci <gânt> joc de mine. Cum n să-mi închip eu că... Eh, vezi, nu merge. <gânt> tu? Tu? Tu? Tu, tu, tu? Tu? Tu? nu vei venea să crezi că te-ai spune în barca Parcă <gânt> <m> acum cred. <gânt> Dumnezeu, ești ceva... Nu <gânt> știu cum să spun. Un lucru fără pereche. Ca mine sunt nenumărat, toată strada, de ce să mă iubești tu Nu, nu, eu mă cunosc, ai face o afacere proastă. Dică n și nebun. Îmi place așa cum ești tu, cu îndrăbăniile tale, cu glumele tale, fără niciun Dumnezeu. Pentru că ai așa ascult, sunt sub haine un pumn de incă. Da, mai băgălești eu pe cine pot. Când Când nu crezi zi, că ai băgălit pe alții, totu' ești în facuri. Înțeles pentru ce mi-ești atât de aproape? Până. am sentimentul ăsta, să-i știe, Mitica, convingerea că ești iubită cu adevărat. Dar de unde știi? Să-i fie, Mitica, nebun și netrâng, dar eu sunt și mai nebun. Am plecat în post, fii un nimic funcționar și m-am numit întotdeauna Giorgeta Popescu. Și acum vă duc altfel, m-am lăsit. Mitica se apropie încet timid. Se privesc în ochi, apoi se îmbrățișează lung. Pe acest moment apare tiptil subdirectorul, care constată încântat împăcarea și face semcii celorlalți să intre. Ce, uitați-vă la el! V-ați împăcat! m compromis, mai compromis! Trebuie să mai de Te iau! Cât despre cununie să nu vă năcășiți! Vă noi doi, Cam mi-am găsit o boreasă strașnică! nu mai mitică, mai, dacă primeai tu la Valdeziano 3 milioane, mai, azi am fi... Ești un idiot, abar n cine sunt eu, m-am făcut-o din adis. Spune-mă, nu faci o nevastă ca asta, 3 milioane? popescu -le! Popescu! Am transmis comedia Mitică Popescu de Camil Petrescu. A interpretat colectivul teatrului de stat din Târgu Mureș Distribuția a fost următoarea Mitică Popescu, Viorel Comănici Directorul, Mihai Gingulescu Subdirectorul, Dorel Vișan Secretarul general, Vasile Constantinescu Jean Goldenberg, Eugen Mercus Buiac, Alexandru Făgărășan Casierul, Ioan Hidișan Inspectorul de poliție, Grigore Chirițescu Agentul Radu Panamarenko. Giorgeta Demetriade Patroana Anca Roșu. Ana Ioana Cita Baciu, Sonia Ana Nait Scarlat. Gina Livia Gingulescu. Elisabeta Maria Bernachi. Angela Valentina Iancu Dumitrescu. Didi Iolanda Dain. O servitoare Gabi Debrețeni. Nepotul mitică Alexandru Truță. Regia artistică Mihai Dimiu, crainicul Romeo Morariu, redactorul emisiunii, Zeno Fodor.